Ni lyssnar på Sveriges Radio P1. Jag heter Ivar Ekman. Vad är en människa? Vad är ett människovärdigt liv? Det var frågor som jag stod och funderade på för knappt två månader sedan med fötterna planterade djupt i den mjuka sanden på en syditaliensk strand. De här funderingarna kom sig dels av platsen jag just hade lämnat, Sverige. En plats där livet ibland kan kännas rätt hårt. Särskilt när vintermörkret börjar sänka sig. Och då är det lätt att känna att det här, det jag upplevde då, det italienska livet, det är så en människa ska leva. Särskilt när det är 24 grader varmt i november och vattnet fortfarande är ljummet och kristallklart. La dolce vita som man säger i Italien. Men... Samtidigt som livet var gott och jag mådde bra så fanns det andra skäl till att jag stod där i vattenbrynet och filosoferade. Ett var att jag just hade läst en bok där platsen jag befann mig på, den italienska Klacken, en region som heter Apulien, där den spelade en stor roll– Boken handlade om afrikanska migranter som hade hamnat i just Apulien inte långt från där jag stod. Migranter som kämpade som djur för sin överlevnad med att plocka tomater. Ett annat skäl till mina funderingar om människans värde var havet jag blickade ut över. Ett medelhav som inte bara ger i form av ljumt klart vatten att bada i utan som också tar. Det var då, i början av november bara ett par veckor sedan, hundratals människor hade drunknat utanför den italienska ön Lampedusa. Drunknat, samtidigt som flera båtar enligt många vittnesmål hade vägrat hjälpa de nödställda. Och under dagarna som följde visade mängder av italienska människor glädje, inte minst på Facebook, för de här andra människornas död. Och det var det här sista Tummen upp, att gilla medmänniskors död. Som fick mig att tänka på en annan italienare som hade levt igenom en annan tid där människor behandlades som djur och där man gillade andra människors död. Så här börjar Primo Levi's bok Är detta en människa? Om hans upplevelser som jude under andra världskriget. Ni som lever trygga i era ombonade hem ni som vid hemkomsten på kvällen finner varm mat och vänliga ansikten. Tänk efter om detta är en människa som arbetar i leran, som inte vet vad frid är, som kämpar för ett halvt bröd, som dör på grund av ett ja eller ett nej. Välkomna till Konflikt! Om flykten, döden och kampen för att vara människa. Konflikt blickar tillbaka på året som gått och ser sjunkna båtar, ett värmländskt hälsohotell och en syrisk tragedi. Men vi blickar också framåt mot ett år fyllt av val när plötsligt många fler än flyktingar får anledning att ställa sig frågan Hur mycket människa är jag? Hör nytt reportage av Randy Mossegen-Norheim. Intervju med Fabrizio Gatti och bitar ur det gångna årets konflikt. Ja, Okej, okay, Amigo. Ja, ja. Sani. Lägg i mano. här mannen. Nej, läng i den här mannen. Ja, i alla fall. Ett i fredag. Ja, varmt välkomna till detta års sista konfliktsändning. Det ni har här i bakgrunden är en ung eritreansk man som plockas upp i vattnet efter den stora båtkatastrofen utanför Lampedusa den 3 oktober i år. Var kommer du från? Från Eritrea. Från Eritrea? Ja. Och hur många människor står the boat? 480 eller 500. 500 människor the båt? Ja. Ungefär 480 personer fanns på båten- säger mannen som plockas upp ur havet. Och bland allt som vi berättat om i årets konflikt- så känns dramat på Medelhavet- som det viktigaste att påminna om. Det är ett drama där utvecklingen i framförallt Syrien- men även i länder som Eritrea- möter den allt mer bistra politiska verkligheten här i Europa. Ett möte med fruktansvärda konsekvenser- både möjliga i framtiden- det är Ja, Ni måste leta. Det var 480 personer som bord på båten. De kommer att dö. I slutändan var det mer än 360 som dog. Och bara åtta dagar senare var det dags igen. En till båt sjönk. Den här gången med Syrier bord. Och det är de här tragedierna och deras förgreningar i vid mening såväl mänskliga som politiska som vi kommer att koncentrera oss på i dagens konflikt. Vi kommer göra det dels genom att återvända till material som sänds tidigare under hösten men vi börjar med ett helt nytt reportage signerat Randi mossige -Norheim. De flesta av dem som dog i den första katastrofen den 3 oktober var som vi nyss hörde från Eritrea nu pågår rättegången i Italien mot båtens kapten och livet går vidare för de som överlevde och för de som är anhöriga till de som dog. De anhöriga finns i länder som Eritrea, Tyskland, Kanada, USA, England och en förort i Stockholm där bor Samir. Han är storebror till en av de som dog. Den morgonen torsdag den 3 oktober när jag låg här på, på min säng... Och tittade på BBC så såg jag liksom att det hade hänt en båtkatastrof i Lampedusa. Och liksom, då, då visste jag på en gång att han var ombord. Sami tog med sig bilder på sin lillebror och åkte till Lampedusa direkt. Dagen efter fick han beskedet. Och de berättade att ja, han var ombord men han hade inte överlevt. Jag fattar inte fortfarande att det är sant. Samir stannade kvar i flera dagar. Han ville veta exakt vad som hänt. Han frågade sin lillebrors kompisar. De hörde till en grupp på 47 personer som rest via Sudan. I den gruppen var det nio som överlevde. Han ville höra om ögonblicken innan båten sjönk. Först var det ingen som märkte något. Båten var nära land- och de ombord trodde att de snart skulle få gå av. Alla var jätteglada, sa han. så. Det här när båten kantrade, det var helt plötsligt vi. Vi visste ingenting, så han liksom. Tills den stunden båten kantrade, vi satt bredvid varandra tillsammans med din bror, sa han till mig. Samir får höra om hur allt gått till. En överfull båt. En kapten som stänger av motorn. En bra bit från land. Men som sen inte får igång den igen. De kommer ingen vart och försöker kalla på hjälp. De närmaste båtarna är bara 50 meter bort. Några hade ficklampor som liksom försökte visa sig. Så de försökte dra uppmärksamhet genom att tända på ficklampor och skrika högt och sent. Och de fick inte hjälp. liksom. Antingen hade de inte hört dem eller såg dem, eller helt enkelt struntat. Och sen. En sista desperat grej. Kaptenen som häller bensin på en stor tygbit och ska tända på den och slänga över bord för att båten omkring ska se. Men istället börjar det brinna på däck. Folk kastar sig åt ena sidan av båten. Båten kantrar och sen börjar den sjunka. Samirs lillebror blev 25. Han ville komma till Europa. Det spelar ingen roll om det är i Sverige eller England, men han ville därifrån. Till vilket pris som helst. Samir har gjort samma resa som sin lillebror. Det är flera år sedan nu. Han gick genom öknen i Sudan. Han kontaktade flyktingsmugglare i Libyen. Han steg på en liten båt. En dag när vågorna var höga. Båten sjönk nära Malta och Samir blev räddad. Så vår Båter har sjunkit framför ögonen på oss. Som när de precis har redat oss till deras fartyg. Från olyckan i Lampedusa löper trådar överallt. Men de syns inte. Nu är jag i Hallonbergen, i en annan del av Stockholm. Här sitter en kusin till en annan av dem som dog i båtolyckan. Germay heter han. Han var i Agrigento på Sicilien för att identifiera sin kusin kusinen blev 21 år gammal och de han aldrig träffas. Hej eh, har uppkomma där ser nej inte vid liv men ha, jag såg honom i, när han var lik. Vissa saker glömmer man inte, säger Gemay. Bilderna på de döda som polisen visade mig där på polisstationen i Agrigento. Hur ska jag få bort de bilderna ur huvudet? att jag harish och harisa. Ju främst det som jag minns och kommer ihåg är ju just den här mamman som förlöste inne i havet med ett barn. Och hon dog och naven var inte klippt. Alltså, just både mamman och barnen som kom ut, alltså, som lik. Det, det var jätte. Det, den bilden har jag väldigt svårt att. Smälta in det. En mobiltelefonlinje till Lampedusa. När jag ringer är det 16 överlevande kvar på flyktingförläggningen. De är kvar för att vittna i rättegången mot kaptenen på båten. Och några av dem ska vittna mot en somalisk man som gripits och som också har med olyckan att göra. Jag får tag i en man, jag kallar honom Teckle, som undan han ska få komma härifrån. Vi sover inte på nätterna, säger han. Vi pratar bara om olyckan och de som dog. Och varje dag ser vi havet, där allt hände. Förstår du hur det känns? Jag är på plats, alltså. Jag är där, där olyckan hände, så jag ser ju ständigt dag och natt havet. Hur jag överlevde. Jag sov. Men strax innan båten kantrade, då vaknar jag. Och sen hoppar jag i vattnet och simma, säger Teckle. Jag tror att jag simmade i tre timmar. Sen kom en fiskebåt och plockade upp mig. Teckle har ringt till sina anhöriga och sagt att han lever. En av dem han ringde i en kusin i Växjö. Jag vill att han ska komma hit i mm, Sverige. Mm. Ja, det är det du tänker? Ja, jag mm. tänker att han ska komma hit. Visste du att han skulle åka med den där båten? Nej, jag visste inte. Jag, vill, jag visste bara när han var i Lampardossa. Han ringde till oss. Han sa att han, är, han lever. Så det är bara så. Tänker du på honom nu, på din kusin? Ja, hela tiden. Han är, som, han är bara inte bara kusin. Han är som bror också, som min bror. Osynliga trådar. –som sträcker sig kors och tvärs över världen. Men de här trådarna sträcker sig också framåt och bakåt i tiden. För precis som olyckan, eller massmordet som vissa kallar det– –den 3 oktober, inte kommer vara en sista av sitt slag– –så var det långt ifrån den första. Jag minns Lampedusa den 20 augusti 2009. En gummiflotte driver omkring nära kusten– ombord finns fem personer. De berättar att de drivit omkring på Medelhavet i flera veckor. Fiskebåtar som sett de har bara kört förbi. Från början var det nästan 80 personer ombord, men alla de andra har dött. En av dem som dog var Filmon Geresin, som blev 22 år gammal. 2009 fick jag tag i hans moster i Kansas, Mellete Bata, hon minns deras sista samtal när han ringde från Tripoli i Libyen. I told him don't go. Don't go in the sea. Don't do it. Go back home. Filmon ringde mig flera gånger från Tripoli i Libyen och bara grät. Berätta medlet och jag sa åk inte, åk hem igen. Filmen berättar för mig att han och hans kompis höll på att dö i öknen i Sudan. En människosmugglare lurade dem och lämnade dem bara mitt i öknen. If they will go till Italy och Malta, there is s. If they will go back till Sudan and den desert. He was kind. What am I gonna do now? Åt ena hållet hav och åt andra hållet öken. Sa filmon till mig: Vad ska jag göra? Men jag kanske klarar mig, sa han. berättar med lite bata. Han hade hopp. Han hade hopp. Han hade hopp jag kanske 50-50. Allt är likt. Allt upprepar sig. I augusti 2009 så skrek filmmon och de andra och viftade med färgglada tröjor när fiskebåtar passerade men båtarna körde bara förbi. En kille som hette Berhatt simmade fram till en stor båt för att skaffa hjälp, men han blev knuffad tillbaka i havet. De som överlevde berättade att de räddade honom med rep och tomma plastdunkar, men några dagar senare dog han. Jag anklagar Italien och Malta, som Mellet till mig 2009, för att de lät film och några andra dö, och jag anklagar alla de som jobbar på havet- och såg gummibåten utan att göra något. My thinking is just they are not valuable to them. That's, that's all I can say. They are just nothing to them. Det enda jag tänker, som Mellet Ibata till mig- då 2009, är att för dem- är filmen och de andra helt värdelösa- de ser dem inte som människor. En mobiltelefonlinje för några dagar sedan. Nu har en annan av de överlevande från förlisningen i oktober- tagit sig till Rom. Jag kallar honom Gebre. Vi kan väl hoppa över hur jag tog mig hit, säger han. Men nu är jag i alla fall här. Han betalade människosmugglarna 3500 dollar- för att ta sig från Khartoum i Sudan via Libyen- till Lampedusa. Nu bor han hos en släkting i Rom och håller sig mest inomhus. Han vill inte att myndigheterna ska ta hans fingeravtryck någon gång när jag är på en trygg plats, då ska jag berätta för dig om båtresan, säger Gebra. Men inte nu. Jag orkar inte tänka på vad jag har varit med om. Nu har han en plan. Ja, om det är möjligt så tänkte jag komma till Sverige. En annan osynlig tråd. Den här går till lilla samhället Jörn, utanför Skellefteå. Här bor Gebres storebror. Han heter Abil. Jag får tag i honom när han är i skolan och pluggar svenska. Abil känner sig maktlös, berättar han för mig. Jag vill ta hand om min lillebror efter allt vad han råkat ut för- men hur ska jag få hit honom. i och Jag tänker jättemycket och hur han mår efter olyckan. Jag är djupt bekymrad hur han har det. Och jag tänker hela tiden alltså hur han kan komma till mig. Hallonbergen, Lampedusa Växjö, Rom och så Jörn utanför Skellefå. Och nu, nu ringer jag Gergish och Johannes i Bonn i Tyskland. För fyra år sedan dog hennes lillebror där i gummiflotten som drev omkring i flera veckor på Medelhavet. Han hette Abel och blev 20 år gammal. När jag hörde om olyckan den 3 oktober i år åkte jag till Lampedusa direkt, säger Gergis och Johannes. Jag jag skulle vilja hjälpa och jag vill göra det jag kan. Och eh, det påminner mig säkert min bror. Var är medmänskligheten? Frågar Gargirch från mig. Och vad gör EU? Människorna från Eritrea flyr från ett land de inte kan leva i- på samma sätt som människorna flydde från Hitlers Tyskland. De flyr och de dör när de flyr. När min bror dog 2009- trodde jag att det inte kunde hända fler olyckor? Jag ville inte tro det, men det bara fortsätter. Gerigisho Johannes berättar en sak för mig: Att hennes lillebror lämnar efter sig en dotter. Hon bor med mig nu, säger Gerigisho. Hon föddes när min bror redan var död. Nu är hon fyra. Och hon brukar fråga mig om sin pappa. Jag Vart är min pappa? Uh, vad har hänt? När kommer han? Sådana frågor. Vad kan du svara henne? Nu stäger jag. Vem är matur? Vasil är rädda. Jag försöker förklara till henne att han inte kan komma. Men jag vill inte fördjupa och förklara till henne vad som har hänt. Hur han har dött. Du, jag, jag ber om ursäkt att jag ställer också frågor till dig som, som gör att du blir ledsen är jag ju. Jag förstår vad du säger Randy. du måste ställa de frågorna. Om jag inte hade någon hopp att det blir bättre genom er media så hade jag inte svarat för att det är ändå slut för min bror Men min förhoppning är att det här hjälper eller det jag berättar kan öppnas kan öppna europeiska hjattat. Eller de som beslutar. De osynliga trådarna från en båtolycka på Medelhavet. De löper mellan Bonn, Hallombergen, Väcksjö, Lampedusa, Rom och Görn utanför Schleftio. Det är trådar mellan människornas hjärtan och kanske till det europeiska hjärtat som datatekniken Gergis och Johannes i Bonn pratar om. Om jag bara visste vad det är hon menar. Jag är tillbaka hos Samir, i hans etta i en förort i Stockholm. Den här dagen, precis som alla andra dagar, tänker han på sin lillebror som dog på Medelhavet. Fortfarande, jag drömmer om det. På natten, jag kommer upp mitt på natten. Och det enda jag tänker på, det är liksom vad de... Tänkte vad de sa, hur de skrek... vad han tänkte på... Vad han sa, skrek han... Sådana frågor kommer hela tiden till mitt huvud. där som du aldrig kan få svar på heller? Nej, jag kan inte få svar på det. Men jag, jag slutar inte tänka på det. Har, har han provat, liksom... Simmat lite grann? Eller vad händer med honom? Liksom? Jag kan inte få svar på det, men... Min ställer hela tiden den frågan. Det sa Samir, bosatt i en förort i Stockholm. Samir, vars bror dog i båtkatastrofen utanför den italienska ön Lampedusa den 3 oktober i år. Det var Randy mosse som hade intervjuat honom och flera andra eritreaner med kopplingar till den här katastrofen. En del av namnen på de som var med i reportaget är fingerade. Öppna Europas hjärta var alltså en dröm som vi hörde om här nyss. Ja, vad är detta Europas hjärta? Hur mår det egentligen? Vi kommer att prata mer om det europeiska hjärtat senare i det här årets sista konfliktsändning som handlar om kampen för att vara människa. En kamp som pågår bland de människor som drabbas av krig och ofred i länder som Syrien och Eritrea. Men också en kamp som pågår i den europeiska politiken och även inom oss alla. Men... Innan vi börjar undersöka våra europeiska hjärtan så ska vi dröja oss kvar i situationen kring Medelhavet. och Vi ska göra det med hjälp av en person som ägnat många år åt att försöka förstå och sedan berätta om denna migranternas och flyktingarnas verklighet som så många verkar vilja låta bli och se. Fabrizio Gatti heter han. Han är italienare och journalist och författare till boken Bilal som kom ut på svenska tidigare i år och då fick mycket uppmärksamhet. I Bilal har Fabrizio Gatti själv rest en av de rutter som tar folk till Europa, den rutt som kallas Slavrutten, genom Sara via Libyen till Lampedusa och sen vidare till tomatodlingarna i Apulien och byggarbetsplatserna i norra Italien. Gatti skriver för tidskriften L'Espresso och har på senare tid intensivt bevakat katastroferna vid Lampedusa. Det berättade han när han nyligen kom på besök till Sverige och jag träffade honom på Arlanda. Ja, Där vi satt oss i en taxi för att prata på vägen in till Stockholm. Jag förstår att du har full full schedule. Yes, they packed everything and also uh, I'm still working on on the cases of the shipwrecks. Ja yeah. ja. Jag gick runt till nästa natt och när jag kommer tillbaka så kommer jag tillbaka igen. För det var många delar i räddningsskiftet. Till uh -huh. Lampedusa? Ja, den här gången är det från den amerikanska sidan. Fabrizio Gatti berättade när vi satt oss i bilen att han avslöjat stora fördröjningar i räddningsoperationen till den andra båtkatastrofen utanför Lampedusa. Den som inträffade den 11 oktober. Ingen vet precis hur många som dog men Gattis intervjuer med överlevande tyder på att nästan 270 syrier drunknade. Det fanns ett italienskt militärfartyg bara en dryg timme bort när flyktingbåten började sjunka. Men med hänvisning till formella protokoll dröjde det nära sex timmar innan militärfartyget nådde flyktingbåten som då redan hade capsaicat. Och det som drabbat Fabrizio Gatti mest förutom de italienska myndigheternas iskalla formalism är hur många barn det är som flyr och som dör. And what we see now is that when I traveled the main of uh, most of passengers of trucks or boats were men, boys and men. A very little number of females and there was just very small number of children. Nu, även från Eritrea och Syrien- ser vi många grupper av familjer- med och barn. När jag reste med lastbilarna genom öknen- och följde migranternas väg till Lampedusa- var det nästan bara män som gjorde resan, berättar Gatti. Men idag är det många kvinnor och barn. Och det beror i sin tur på att det är flyktingar vi pratar om nu. Inte migranter som det mest rörde sig om tidigare. What's happened recently in the Mediterranean Sea with all the people who died? var were refugees. They were not migrants. They were not moving for a personal project. I consider poverty a good reason to move, like a war, not the government, not European government. När jag reste genom öknen var det mest tillsammans med afrikaner som lämnat sina hem på grund av fattigdom berättar Gatti. Själv ser Gatti fattigdom som en fullgod anledning att ge sig av. Men det gör ju inte de europeiska regeringarna. Fattigdom ger ingen asyl och inget uppehållstillstånd. Men med de människorna vi pratar om idag är det faktiskt annorlunda. Men de var flyktingar. Så de var flyttingar för att någon in i ryggen. Och varje person har a, a personlig obligation att rädda familjen och barnen. Vi måste fråga varför. Det här är människor som flyr för att någon skjuter mot dem. De har en plikt att ge sig av för att skydda sina barn, sin familj, säger den italienska journalisten Fabrizio Gatti. Då måste vi fråga oss varför de enda de möter på stranden i Libyen är kriminella smugglare och inte FNs flyktingorgan. Men, undrar jag, om folk ändå vet att de riskerar att dö- att deras barn riskerar att dö när de flyr på det här sättet- varför kliver de då i båtarna frivilligt? Ogatti svarar med att berätta ett svar han fick- av en av överlevarna från katastrofen den 11 oktober. En syrisk läkare som mycket väl kände till- vad som hänt med Eritreanerna bara en dryg vecka tidigare- och som ändå satte sig i båten. Aha, After the October the 3rd shipwreck in Lampedusa, did you heard about the number of people who died? They didn't say yes, we were in Libya. At the beginning we were scared, so we say no, no, we are not going, no, no, we stayed. So then they count how many people who arrived at Italy alive at the, since uh, January 2013. It's about uh, 35,000 now, and the number who died. And the percentage of risk was 1.2%. Jag frågade läkaren om han inte hört om alla som dog den 3 oktober, berättar Fabrizio Gatti. Och läkaren svarade: Jo, visst, och först blev vi rädda. Men sen räknade vi på hur många som tagit sig till Italien och på hur många som dött och kom fram till att risken bara var en dryg procent att dö. Vi är läkare, vetenskapsmän, och en sån risk är ingenting possibility of risk of 1.2% is nothing, we do the operation and we we thought as, as scientists as doctors, instead they got on a boat, the boat was shot by the military Libyan military and then they were lost uh, and then they got uh, water inside, then they called the rescue in Italy and Italy didn't come out uh, and then 268 people died and almost six, 100 children were with them de trodde att risken var liten och så satte de sig i en båt som blev beskjuten av den libyska militären som började ta in vatten som inte fick hjälp och 268 människor dog varav nära 100 barn. Det berättade alltså den italienska journalisten Fabrizio Gatti som jag intervjuade i en taxi på vägen till Stockholm tidigare i vintras. Den där siffran 268 kommer från överlevandes Uppskattning i intervjuer med Gatti och andra journalister av hur många som fanns på båten när den sjönk. Den har inte bekräftats officiellt och eftersom båten sjönk på hundra meters djup finns inga planer att bärga några kroppar som man gjorde efter den första katastrofen. Ni kommer få höra mer av intervjun med Fabrizio Gatti om en liten stund där han pratar mer om det europeiska hjärtat om Europas roll och ansvar. Men vi börjar examinationen av det europeiska hjärtats tillstånd här hemma i Sverige. För Sverige har ju kommit att spela en ganska stor roll i det här dramat. Genom att många syrier flyr just hit, mer än 15 000 sedan årets början. Och i synnerhet sedan Migrationsverket tidigare i höstas beslutade att ge människor på flykt undan kriget i Syrien permanent uppehållstillstånd. Och därmed möjlighet att ta hit sin familj. Av den här anledningen reste konfliktsjulia Lundberg tidigare höstas till det lilla samhället Ekshärad i norra Värmland. Där köpte mångsysslaren Bert Karlsson det nedlagda hälsohotellet Värmlandia i början av året och gjorde om det till asylboende. Det tror att en som heter Al-Tabri. Vet ni vilket rum man är hey. Nej. Oj. Nej! Vi kan inte namna det. Vi säger Mohammed Ali allihopa. Jag möter George ja, det Chomsi som ska hjälpa mig att översätta. Vi kommer att träffa flera syrier. En av dem är al Khatib. Han är 43 år gammal och har varit här i Eksarad sedan i början av augusti i år. Innan dess satt han fängslad i Syrien och när han släpptes bestämde han sig för att försöka fly till Sverige. Jag har vi fick information genom nätet och genom andra som var här liksom, att de har öppnat gränserna här i Sverige. Och här man tog man syn till mänskliga rättigheter och det var lätt att man kunde ta sin familj sen. Det var därför jag valde i Sverige. En karta över Europa. Fadi al khatib visar vägen som han tror att han reste, för det är svårt att veta exakt när du har varit instängd i lastbilar och bara vetat att hjulen har rullat norrut. Men han vet att han först tog sig till Turkiet, sen därifrån till Grekland över havet med hjälp av en gummibåt. Visst, är det är en risk resa. Du riskerar ju ditt liv, säger Fadi Al-Khatib. Men beslutet att fly är baserat på noggranna kalkyler. Vad använder du i Det är klart, alltså, det är alltså risken är 70% att man klarar sig i en sån resa. Men stannar man i Syrien, då risken är nästan 60% att man utsatt antingen man blir fängslad eller blir dödad. Det går inte längre att leva i Syrien. Det är klart alltså, man räknar. Sedan Fadi al-Shatib fick sitt permanenta upphållstillstånd för en dryg månad sedan har han ansökt om familjeåterförening. Och i december ska hans fru och barn ta sig från Syrien till Amman i Jordanien för att ansöka om att få komma till Sverige. Men det har inte gått lika bra för alla. Många av de syrier som har kommit till Sverige har tagit en annan rutt och har lämnat sina fingeravtryck i andra länder i Europa. Men Fadi al säger att han har läst på när det gäller lagar och regler och vet att EU-länder inte skickar tillbaka flyktingar till Grekland efter ett beslut i Europadomstolen. Jag visste hela, hela tiden eventuellt att om jag hamnade i ett land där jag ville inte stanna Jag skulle inte lämna min fingeravtryck och skulle be dem att kunna lämna till, skicka mig tillbaka till Grekland Eftersom jag visste också att det är okej okay. Jag har lämnat mina fingeravtryck där i Grekland Men jag visste att det är helt okej okay. Berättelsen här på Värmlandia kommer att handla mycket om fingertoppar Här bor också en annan färdig han heter Fadi al kabra och är 31 år. Nu sitter han i sitt rum och håller i sitt senaste brev från Migrationsverket. Det känns som att jag har tappat mig. Alltså man, liksom man har ritat man har ritat en bild av of sitt liv. Och sen har plötsligt allt har rosat. På innerdörren hänger en svartvit palestinasjal- Fadi al-Kabra är statslös palestinier från Syrien. I rummet finns också två våningssängar, mattor uppe på golvet och en spegel med slitna kapsar som hänger på hörnen. Jag landade i Syrien till Egypten och sen jag använde havet till Italien. Hur kom det sig att du valde den resan? Karshasterikakanet. Det var den billigaste vägen. Vad kostar det? Stella från smittadlarteriven. 6 500 dollar ungefär. Först smugglades Fadi Al-Kabra till Alexandria. Sedan började resan över havet. Fadi Al-Kabra minns kylan, solen och regnet i den öppna fiskebåten. Och säger att ifall du inte är där på havet så är du inte en människa. Han minns också samtalen på båten. Hur de pratade om drömmarna och hur de skulle ta sig till Sverige. Direkt när båten kom in mot kusten började alla springa mot land- men Fadi al Kabra säger att polisen stod och vaktade på land när båten kom fram vid fyra tiden på morgonen. Vi att inte Men du De tvingar mig att lämna min fingeravtryck eftersom jag kom in till landet olagligt. Till skillnad från den andra Fadi, så visste inte Fadi al Kabra vad som skulle hända ifall hans fingeravtryck skulle hamna i EUs fingeravtrycksregister. Det som visar ifall du varit någon annanstans i Europa. Eftersom hans avtryck finns i Italien kan nu Sverige åberopa Dublinförordningen som säger att det är det första EU-landet som ska avgöra hans asylärende. Nu får han inte det permanenta uppehållstillstånd som Sverige lovar syriska flyktingar som kommit direkt hit eller haft turen att inte lämna spår efter sig någon annanstans i Europa. Jag det är klart att jag känner mig lyrad och som jag så allt väl. Hoppet om att få hit sin fru och sina barn, Sidra och Amar, som nu är i ett flyktingläger i Damaskus, försvinner ju med avvisningen till Italien. Enda sättet för familjen att återförenas nu är antingen att Fadi lämnar EU trots de risker han utsatt sig för att komma hit och de pengar han betalat flyktingsmugglare eller också att hans fru och barn tvingas göra samma livsfarliga resa över Medelhavet där så många människor har drunknat. Fadi Al kabra visar fotografierna i telefonen som han tittat på många gånger. Det är min fru. Vad var det det stod på de skyltarna där som de hade skrivit? Helv Sverige. Helv oss Sverige. Sweden oss Hjälp oss Sverige stod det alltså på skylten som Syrien Fadi al familj häll upp. al som hade tagit sig över Medelhavet och vidare till Sverige för att söka skydd åt sig och sin familj men som då väntade på att skickas tillbaka till Italien. Ett beslut som ännu inte har verkställts. Samma Italien som då stod i fokus på grund av båttragedierna som vi berättat om tidigare. Tragedier som många trodde, eller kanske framförallt hoppades, skulle öppna Europas hjärta till öden som Fadi i Men så har det inte blivit. Nyligen publicerade Amnesty International en rapport med titeln An International Failure, The Syrian Refugee Crisis, ett internationellt misslyckande, den syriska flyktingkrisen. Den rapporten beskrev hur 2,3 miljoner människor flytt Syrien undan kriget där. Och ett sätt att hjälpa de här flyktingarna, ett sätt så de slipper göra den farliga resan över Medelhavet det är att erbjuda dem så kallade flykting, kvotflyktingplatser. EU, alltså hela EU med mer än 500 miljoner invånare har erbjudit drygt 12 000 sådana platser. Det utgör en halv procent av det totala antalet flyktingar som lämnat Syrien. Och som en direkt konsekvens av detta blir de fruktansvärda ödena bara fler. Och vi ska nu berätta om ännu ett. Så vi ska än en gång återvända i tiden till berättelsen om den syriska fyrabarnsmamman Soa Afifi. Ett öde som skakade om många här i Sverige under hösten. Det är ett reportage som sändes i samma program som inslaget från Ekshärad i konflikten 9 november. Soa Afifi hade flytt Syrien och gav sig av i båt från Egypten med sina fyra döttrar i hopp om att nå Europa och så småningom Sverige. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Uden träffade henne inspärrad på ett häkte i Alexandria. Jag hade fyra döttrar, tre av dem drunknade. Vi flydde döden i Syrien men fick se döden i ansiktet här i Medelhavet. Vi var på väg till Sverige, säger Soha. Hon är 42 år och var sjuksköterska på en hjärtklinik i Damaskus. Hon har gråtit i tio dagar men hon vill prata om det som hände. Om och om igen beskriver hon hur de tre flickorna försvann i djupet en efter en när den överfyllda båten sjönk. Först Haya, den minsta dottern, fyraåringen, som var förlamad. Mätat mot ett lag. Man ställer mig vi hade bara en flytväst. Jag höll Haja i min famn. De andra flickorna klamrade sig fast vid mig, men jag lyckades inte hålla dem ovan vattenytan. Vågorna sköljde över oss, och när Haja inte längre andades släppte jag taget om henne för att rädda de andra. väl min dotter, må Gud bevara dig, sa jag. Jag vet inte hur Mr. Endast Sohas äldsta dotter, 10-åriga Sara, överlevde. Och tillsammans med över 100 andra kvinnor, barn och män sitter de nu i häkte på polisstationen i Alexandria, plågade av sorg och skuld, men utan någon som helst psykologhjälp. De flesta, om inte alla, säger att de var på väg till Sverige. Jag till Sverige, säger Soha, där vi hoppades att få bli behandlade som människor och inte som djur som här i arabvärlden. Jag har två systrar i Sverige, säger Soha, medan hennes tioåriga dotter Sara vankar fram och tillbaka i fängelsekorridoren med ett helt och hållet uttryckslöst ansikte. 7000 kilometer från häktet i Alexandria, ett oändligt avstånd och en omöjlig resa. Men i Umio hos lilla syster Neda och hennes tre döttrar är så ständigt närvarande. Hallå, hey. Hallå. Är du där? För snart två år sedan lyckades de fly från kriget i Syrien och ta sig hit där systern Mona redan bodde sedan flera år tillbaka. Nu går varje tanke till Sova och barnen, de drunknade och de som överlevde. Varje dag talas de vid på telefon senast i morse. Hon längtar bara efter lugn och ro att äntligen få leva i fred, berättar Neda. Varje dag hoppas Så på ett mirakel så att hon äntligen får komma bort från den svåra situation hon befinner sig i. Sen snart en månad sitter hon i häkte tillsammans med ett hundratal andra kvinnor, män och barn vars brott, enligt egyptisk lag, var att försöka lämna landet utan tillstånd. Och som om hennes börda inte var tung nog har så dessutom sin systers barn att ta hand om. Förutom sina egna tre döttrar förlorade så också sin syster när den överfyllda båten sjönk. Så nu har hon även ansvar för hennes fyra barn. Det är en enorm chock. Plötsligt har hon fem barn att ta hand om och de sitter i fängelse. Det är omänskligt, säger Neda. Varje dag kontaktar hon och systern Mona olika myndigheter och organisationer för att be om deras hjälp. Röda Korset, FN, Migrationsverket, ingen kan hjälpa oss. De säger att det inte går, enligt lagen, berättar Neda. Jag önskar bara att de kunde göra ett undantag av humanitära skäl. Ta hänsyn till de svårigheter som min syster och barnen befinner sig i, sig Neda och vädjar om barmhärtighet. och och det är brottom, fortsätter hon. För så har hon nyligen fått höra vilka planer de egyptiska myndigheterna har för henne och hennes sårjade familj. Egypten myndigheterna, Egypten, de har bestämt beslutat att de ska skicka dem tillbaka till Syrien. De ska eller de ska inte? De ska skicka dem till Syrien. Har hon fått besked att, att det ska hända henne? Ja, trots att kriget rasar och allt är förstört har Egypten bestämt att de ska tillbaka till Syrien, säger Neda. Beskedet kom för bara några dagar sedan. Men de har ju ingenstans att ta vägen, fortsätter hon. Deras hus är sönderbombat och flyktinglägret där de senast bodde är också förstört. I Syrien väntar en säker död. Det vet min syster och barnen, säger Neda. Men när de säger till myndigheterna att det är omänskligt får de bara till svar att det är bestämt så. Medan Neda berättar lägger sig mörkret utanför fönstret och här inne lyser en ensam lampa i hörnet. Trots att vi är sju personer runt bordet Nedas döttrar, hennes syster, tolken och jag känns stillheten plågsamt kompakt. Varje tystnad tyngs av sorg och smärta. Sen de nåddes av katastrofbudet för nästan precis en månad sedan har tillvaron rasat. Neda har hoppat av sin svenska undervisning. Det går inte att koncentrera sig. Barnen har vänner och trivs i skolan, men att gå dit är inte längre lika lätt, berättar Maja som är 12 och går i sexan. Ja, men efter det här som har hänt, det är det svårt. Tänker du ofta på dina kusiner. Ja mycket. Hon önskar bara att kusinerna snart får komma hit. Vad skulle du vilja visa dem av Sverige? Jag vill visa att det, det är och de, kan... de ska trivs här så mycket så att ingen ska hända till dem. Men för kusinerna handlar allt nu bara om hur de ska klara sig. Vem ska hjälpa oss, moster? Vem ska rädda oss? Frågar de hela tiden, sig Neda, som bara kan svara att hon försöker vara deras röst i världen. De behöver sin mamma och de saknar henne så mycket, så mycket, berättar Neda. De saknar hennes famn, hennes mat. När de pratar i telefon vill yngsta flickan som är sju att moster Neda ska laga hennes favoritmat. Jag vet att det finns många i världen som behöver hjälp, säger Neda. Men just nu lider den här gruppen särskilt svårt. Vår syster och våra syskonbarn, de har förlorat allt. De behöver hopp, något som kan ge tillbaka meningen med livet, säger hon, och vänder sig till svenska och europeiska beslutsfattare. Kvinna, kvinna, och Så behöver vara nära sina systrar efter allt det svåra hon har gått igenom. Hon behöver vårt stöd, säger Neda Arifi. behöver vara så hans syster Neda i Umjo undrar varför så inte kan få den hjälp hon så desperat behöver. En fråga hon bland annat riktade till Sveriges migrationsminister Tobias Billström, som fanns med i den konfliktsändningen i november då det här inslaget sändes. Så här svarade han på den frågan. Det är ju väldigt, väldigt svårt att ge ett bra svar på den här frågan. Har flera olika orsaker. För det första därför att det inte finns några enkla lösningar på det här mycket svåra och komplexa problemet. Men också naturligtvis därför att i grund och botten så finns det ju en sorg som inte är så lätt att lindra med ord. När sånt här har inträffat. Det vill säga att människor rycks bort i ens närhet. och Man blir liksom en... Ja, man blir en person som kanske blir mindre, man känner sig mindre än vad man gjorde innan när de här människorna var i livet. Det sa Tobias Billström. Det var Konflikts Daniela Markvart som hade intervjuat honom och så Afifis syster Neda i Umeå. Ni hittar hela den sändningen med hela samtalet med Tobias Billström på vår hemsida www.sverigesradio.se-p1-konflikt. Så befinner sig fortfarande i Egypten, men har fått lämna häktet. Innan vi avslutar detta årets sista konflikt, som ju knappast gått i jublets tecken, men så är tyvärr tiden vi lever i, så ska vi avsluta vår examination av det europeiska hjärtat. Nyligen presenterade Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström, som ju har ansvar för just de här frågorna, en handlingsplan med anledning av tragedierna i Medelhavet. En handlingsplan som i sin brist på konkreta, akuta, humanitära åtgärder bara gjorde tydligt hur stängt det här europeiska hjärtat är. Och hur är helt andra politiska hänsynen humanitära som nu råder över Europas hjärta? Det konstaterade den italienska journalisten Fabrizio Gatti som, nu, som vi nu ska återvända till i taxin på väg mot Stockholm. 646 people who died, amongst also who there were many children, are not an urgent problem for European Union, and this is because this kind of politics has spread around the fear for migration, and now they cannot go uh, and and discuss it. They cannot. They are not even free to discuss it because in May we have uh, European elections. De Så det result av years av years I många år har europeiska politiker piskat upp en rädsla för migrationen. Och nu när ett europeiskt valår närmar sig så vågar de inte ens prata om de här frågorna. På så sätt blir hundratals människors död i Medelhavet en icke-fråga, ett icke-problem för Europa, säger Fabrizio Gatti. Och konsekvensen av den europeiska politik som faktiskt existerar som den Dublinförordning vi hört om här tidigare, det är bara att vanliga människor tvingas vända sig till kriminella organisationer. The European laws are pushing people towards a crime organization. They are families, normal families who have never dealt with criminality. We have to buy illegal forged document, try to get out from the situation. Because if you are stuck at the station of Milan, it you become a beggar. After a few weeks or a few months, you cannot stay there. Of course, especially if you have you have children. What is the solution of that? Sit down all together and discuss about it. It's not a problem of Italy, or France, or of Sweden, or Germany. We think we are a European Union. We have to discuss as a as a united country. Den enda lösningen som finns är att hela Europa sätter sig ner och kommer överens om en mänsklig politik säger Fabrizio Gatti. Men det här är en lösning som knappast kommer bli verklighet. För det är inte flyktingarna som är hopplösa säger Gatti. Det är vi. Offender European newspaper TV column the the hopeless people instead the our hoping people otherwise they would they would have stayed where they were. Ofta beskrivs människorna som lämnar sina hem som hopplösa. Men det är precis tvärtom säger Fabrizio Gatti. De har hopp. Annars skulle de stannat De som saknar hopp. Det är vi, vi är europeer Vi vet ju vad som kan hända om människor slutar se som människor Vi vet hur det gott i vårt egna förflutna Men, fortsätter Gatti Jag är väldigt rädd att vi inte förstår att det problemet finns här Och inte där Men, undrar jag Om allt nu ser så mörkt ut, så hopplöst ut Vad är det då som driver honom att fortsätta? Vad tror han att han kan åstadkomma? when i was in lampedusa i asked myself and especially after the second shipwreck i said what can i do just stay close to my job which is write the name the surname the age write the stories unless the people know i heard on on the buses uh, saying people saying well they are used to be they are used to to to to be victims no nobody is born to be a victim not at all And even in desperation, we have to stay human. Jag hörde någon säga på bussen att det här är sådana som är vana att vara offer. Men så är det inte. Ingen människa är född till att vara offer, säger Fabrizio Gatti. Det här är människor och mitt jobb är att berätta det. Att ge dem ett namn, en ålder, en berättelse. För vad har vi egentligen för något annat vapen i den här kampen än våra ord? Other possibility we have, but Words. vi we cannot do nothing else än what's going on. Orden är vårt enda vapen att berätta vad det är som händer. Det sa alltså journalisten och författaren Fabrizio Gatti som får avsluta detta årets sista konfliktsändning. Ja, ord är vapen. Ett vapen som kan användas i flera olika syften. Tidigare i december hade tidningen Expressen ett avslöjande om anonyma kommentarer på sajten avpixlat. Där kom åsikter till känna som har bäring på ja, egentligen allt vi berättat om idag. Det var politikern Tommy Jonsson som medan han satt i ystad kommunfullmäktige åt Sverigedemokraterna bland annat hade skrivit citat Vad skiljer människan från aporna? Medelhavet. Slut, citat. Och till en artikel om ökningen av antalet fall av vägglös förra sommaren skrev Jonsson, citat Det fanns en avlusningsstation i sydvästra Polen på 40-talet. Den är numera nedlagd. Kan det vara det som är problemet? Slut citat. Och i en annan kommentar, i en annan nättidning skrev Tommy Jonsson, citat Frågan blir mer och mer aktuell för varje dag som går hade verkligen Adolf så, fel. Så, då är vi tillbaka där vi började. Inledningen till Primo Levi's bok är detta en människa. Levi avslutar dikten som jag började programmet med så här. Begrunda att detta har hänt. Jag anbefaller er dessa ord. Prägla in dem i ert hjärta. När ni är hemma, när ni är på väg. När ni lägger er. När ni stiger upp. Upprepa dem för era barn. Eller ert hem må förstöras. Sjukdom hämma er. Och era söner och döttrar vända sitt ansikte ifrån er. Primo Levi som överlevde förintelsen i översättning av Ingrid Börje. Konflikt är slut för idag. Tusen tack för det gångna året. Snart tar vi oss alla an ett nytt. Tekniker för dagens sändning var Dennis Olsson och jag som producerat och programled heter Ivar Ekman.